Just när det var hans tur att svara uppstod det en plötslig oro i ledet för barn utan syskon. Det var någon som trängde sig fram mellan alla ungarna och det var ingen annan än Pippi. Hon sköt barnen åt sidan och gick rakt fram till frugan Rosenblom. Ursäkta, men jag var inte med från början, sa hon. I vilket led ska man stå när man är utan fjorton syskon varav tretton små vanartiga pojkar? Freken Rosenblom såg mycket ogillande ut. Du kan stanna där du är tills vidare, sa hon. Men jag skulle tro att du rätt snart kan flyttas över till ledet av barn som ska stå och skämmas. Och så fick skrivarna anteckna Pippis namn och hon blev vägd för att man skulle se om hon behövde någon soppa. Men hon vägde två kilo för mycket för det. Någon soppa får du inte, sa freken Rosenblom strängt. Ibland har man tur, sa Pippi. Nu gäller det bara att klara sig från livstycken och undertröjorna också, så kan man andas ut sen. Frycken Rosenblom hörde inte på henne. Hon satt och letade i rättstavningsboken efter ett svårt ord åt Pippi att stava. Hör du, min flicka, sa hon till sist. Vill du tala om för mig hur du stavar till sjösjuk? Hjärtans hjärna, sa Pippi. S-K-U. S K U C K. Fruken Rosenblom log ett söt surt leende. "Jass", yes, sa hon. "Rättstavningsboken stavar det helt annorlunda. Men då var det ju en väldig tur att du ville veta hur just jag stavar det här, Pippi. S K U S K U C K. Det är på det sättet jag alltid har stavat det och det har jag bara motvelat." Anteckna det, sa frukon Rosenblom till skrivarna och knipp bistert ihop munnen. Jag gör det, sa Pippi. Anteckna denna fina stavning och se till att det blir en ändring i rättstavningsboken fortast möjligt. Nå, min flicka, sa frukon Rosenblom. Svara mig på detta. När dog Karl den tolfte? Oj, han dö nu också, skrek Pippi. Ja, men det är ju för sorgligt. Vad mycket folk som stryker med nu för tiden? Ja. Och jag är säker på att det aldrig hade behövt hända om man hade hållit sig torr om fötterna. Anteckna det, sa fräggen Rosenblom med isande röst till skrivarna. Jag gör det för alldeles, sa Pippi. Och skriv upp att det är bra med blodiglar närmast kroppen också. Och så bör man dricka lite varm fotogen vid sänggåendet. Det piggar upp. Fräggen Rosenblom skakade på huvudet. Varför har hästen sträcktecknade kintänder, frågade hon allvarligt. Ja, men är du säker på att han har det, sa Pippi. Du kan fråga honom själv förresten, han står där borta, fortsatte hon och pekade på sin häst som hon hade bundit vid ett träd. Hon skrattade förnöjt. En sån tur att jag tog med honom hit, sa hon. Annars hade du minst han aldrig fått veta varför han har sträcktecknade kintänder för jag har uppriktigt sagt ingen aning om det och inte frågar jag just efter det heller. Fräckan Rosenbloms mun var nu bara ett litet tunt sträck. – Detta är oerhört, mumlade hon. Alldeles oerhört. – Ja, det tycker jag också, sa Pippi belåtet. Fortsätter jag att vara så här duktig så kan jag nog inte undgå att få ett par skära yllebyxor. Anteckna det, sa Freken Rosenblom till skrivarna. – Nej, jag blir inte om det, sa Pippi. Jag frågade egentligen inte så särskilt mycket efter några skära yllebyxor. Det var inte så jag menade. Men ni kan ju anteckna att jag bör ha en stor påse karameller. Nu ska få en sista fråga sa Friggen Rosenblom och hennes röst lät så underligt sammanpressad. Ja, bara gå på, sa Pippi. Jag gillar sån här frågesport. Kan du svara på detta sa Friggen Rosenblom? Pär och Pål ska dela en tårta. Om Pär får en fjärdedel, vad får då Pål? Kniper i magen sa Pippi. Hon vände sig till skrivarna. "Am teckna detta", sa hon allvarligt. "Anteckna att Paul får knip i magen." Men nu var fru Rosenblom färdig med Pippi. "Du är det okunnigaste och otrevligaste barn jag någonsin har sett som. Gå genast och ställ dig i ledet där borta och fems." Pippi trodde lydigt iväg, men hon mumlade åt för sig själv, "Moret oh, visst, jag som kunde svara på varevigar fråga." När hon hade gått ett par steg kom hon plötsligt att tänka på en sak och hon ärmbågade sig raskt tillbaka till fräckan Rosenblom. Ursäkta, sa hon, men jag glömde ju att uppge min bröstvidd och höjd över havet. Anteckna det, sa hon till skrivarna. Inte för att jag vill ha någon soppa långt ifrån, men det bör ju vara ordning på bokföringen i alla fall.